Камені випадали і випадали. Струмені яскравого світла рвались всередину, щоб омити те, що весь час перебувало у темряві. Можливо, мертву траву, чи сторічний заіржавілий меч, чи слізьких і сліпих жаб з білою тонкою шкірою, чи потьмянілі кістки полонених, щоб нарешті як слід вибілити їх але потоки світла нічого не знаходили в округлій порожнечі. Нічого, крім світла. Такого ж, якими були й вони. Отже, за тими мурами ховалося світло? Так. І світло, помножене на світло, давало такий сліпучо-білий колір, що його стовп, що виривався назовні, на тому боці океану, було сприйнято за нове, ще не вивчене явище природи. А пізніше у різних кутах світу, через належний проміжок часу, майже в один день, народилося мільйон немовлят. Але це явище лишилося незафіксованим. Адже діти у тій чи іншій кількості народжувалися завжди. Чому ти плачеш? Я не хотів тебе засмутити, навпаки. Я бачила цей сон сто разів. Я сто разів ішла до тієї вежі. Тепер я знаю, для чого. Аби зруйнувати її. З мене так само вивалюються брили, просто зараз. І з мене також. Коли я доїхала до знайомої зупинки на околиці, був уже кінець робочого дня. Я вийшла з тролейбуса, притискаючи до грудей сумку з дитячим капцем, і з задоволенням зауважила, що все тут лишилося таким самим, як і день тому. Симпатичні триповерхівки, дворики поросли хащами кущів і дерев, пісочники – під проржавілими дашками, зграйки козлістів, що з усієї сили стукають кістками доміно по неструганих поверхнях саморобних столів. Я прожила без цих двориків лише один день, точніше одну добу. Але скільки всього трапилось? У місті свого дитинства я зустріла того, на кого чекала все життя, і того, із ким прожила, чималу його половину. Тепер я мусила винести все це задушки іншого складного рівняння, яке має розв'язати. Я йшла похитуючись, мов п'яна, і відчувала, що мій шифоновий топ тиліпається на мені, мов на вішалці. Я не спала і не їла, скинула певно з отри, а то й більше кілограмів, Найрозумніше, що могла зробити, викинути капець біля дерева і пірнути назад у свій дім і час. Поїсти, відіспатись, помитись і переодягтись. Обміркувати усе, що відбулося, піднабрати харчів і таке інше. Але я не могла, не могла цього зробити. Адже мені хотілося скоріше побачити дівчинку. Я скучила за нею. Особливо тепер, коли носила у собі той давно забутий дар любові, що був у ній. День перейшов на другу свою половину. Мережені тіні дерев обплітали дворики синім павутинням, Чіткіше проявився аромат бузку. Я помітила, що Переходячи з арки до арки, починаю опізнавати мешканців, і вони приязно кивають у слід, певно звикли. У нашому дворі на звичному місті стояли сині жигулі. Це означало, що сусіди повернулися з дачі, слава Богу. Я укотре оглянула двір. Увечері він був переповнений, Спраглим до вечірньої прохолоди людям. Так само у центрі купчились за столиком доміношники. На лавах сиділи бабусі, на чолі з тітонькою Ніною.